Петани святу Јован анђела по Матеју и Луки слава тебе Господа оде слава те О Господ У време оно, јер I ostavivši Nazare, dođe i nastani se u Kopernaumom, Primorskom, u krajima Zavlonovi i Neftalimovi, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći, zemlja Zavlonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja ne zna Božačka, narod koji sjedi u tamim, Vide svjetnos veliko i on koji sjede u oblasti jus i sjeni smrti sjetlo za Od dada poče Jesus propovjedaati govoriti, Pokajte se ješ se približilo sašstvo nebezko. Uudae onem ustaši oti de Marija hitno u ugorski kraj. Ugrad judin i uđe u dom zahariin i pozdravi jeli saveztu, a kad jeli savezta ču pozdra Marijin, za igradjete u otrobinjezioj, Jeli Sata se ispuni duha svetogan i povika uzvišenim glasom i reće. blagoslovenosti ti međužeama.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 I reče Marije, veliča duša moja gospoda, i obradova se duh moj, Bogom spasu moje moj, što pogleda na smjerno sluškinje svoje, jer gled, od sada će me svati blaženom svina raštaji, što mi učini veličinu silni i sveto ime njegovo, i ostade Marija sa njom. Oko 3 meseca i vrati se domo slome u Svetoj liturgiji, braćo i sestre. Do ušiju jednog od prisutnih krštenih ali sa sviješću koju ni oglašeni nemaju. Na žalost, danas je takvo vrijeme, moramo ga prihvatiti da kršteni I to kršteni po 10va godina nemaju svijest koju su nekada imali oglašeni. a oglašeni su bili, oni koji su zainteresovani za krštenje, slušali pouke crkve, usvajali postepeno, I sistematski izlagano učenje crkve. I onda kad je dolezio taj veliki za njih osmi dan, primali su svetu tajnu. I onda ono znanje, one informacije koje su primali na tim časovima ili takozvanim katehezama, ti sasudi bili su ispunjeni silom blagodati, silom Božijom, ispunjeni svjetlošću Božijom. Danas, braće i sestre, imamo sasvim drugu situaciju. Danas smo u hramovima prisutni, evo kao što vidite i na liturgijama, a svijesti gotovo da nemamo. Reagujemo nekim najdubljim impulsima, potrebama. Međutim, to je daleko od onog nivoa na kojem bi trebalo da se nalazimo u ovom trenutku. Nadamo se da će sila Božija nadomjestiti naše velike nedostatke i ogromno neznanje. Opasno neznanje. Uši jednog od takvih, slušale su molitvu sveštenika. I šta je on čuo? je Eto, praktično fizički prisutan u hramu i ništa više. I pazite, u njegove uši Doleze riječi molitve, koju sveštenik izgovara. Te molitve vi najčešće ne čujete, a lijepo ih je znati, braći i seste, lijepo ih je čuti, ali treba, vjerojte, biti spremni za to. Mnogi od nas sveštenika nisu spremni, ali pokriva tajna sveštenstva. A u toj molitvi sveštenik, pored ostalog izgovara, Obraćajući se Gospodu, pa kaže Oko tebe stoje bezbrojne vojske anđela Mnogo oki, heruvini i šesto krili serafini Jedni sa šest krila i drugi sa šest krila Sa dva pokrivajući noge svoje Sa dva glavu s sa dva, leteći i pjevajući i svovo sloveći. Svijat, svijat, svijat gospod, savod. Tu se i crkva, odnosno narod uključuje u tu pjesmu svetih bestilesnih sila. I to neprosvjećenom čovjeku i ništa o liturgiji znao nije. Ne zna ništa o crkvi. Ne zna ništa o domostroju spasenju. Ništa. Prosto je tu. Kad je čuo te riječi, on je pomislio, braće i sestre, da ludi. On je pomislio da ludi. Šta je sad ovo? Kakvi mnogo oki. Kakvi šestokrili. Kakva pokrivanja nogu glave. Kakvo letanje. Doživio je čovek Blagu traumu, braćo i sesto. Nespreman. Ali nije to jedino što ćemo čuti u crkvi. Ako smo nespremni da to čujemo, onda smo mi potpuno nespremni za život u crkvi, braćo i sesto. A ne možemo mi sa fizičkom kondicijom iz teretana Ne možemo mi sa urednim nalazima koje nam ljekari daju misliti da smo spremni za život u crkvi. Nije dovoljan, braću i sese, dobar krvni pritisak. Nije dovoljna krvna slika. Nije dovoljna fizička kondicija. Nije dovoljno znanje ovoga svijeta. Nisu dovoljne titule ovoga svijeta. da bismo mogli da uprovimo u onaj prostor i u ono carstvo koje nije od ovoga svijeta to jest da se uključimo u život crkve danas sveti apostol koga uporno ne razumijemo evo vjerujem da diogite mišljenje Sam Sveti Aposel Pavu je govorio, braćo i sest, i tolika je, pazite, tolika je distanca, na nažalost, između njega i nas, da sve to što je on izgovorio, evo, prije pet minuta, nikakvoga traga ostavilo nije. Praktično kao da ništa ni govorio nije. Kad pročitamo naslov dnevne štampe, a to traje pa to djeluje i provlači se kroz nekoliko dana neka sujetna prazna važna informacija važna vijest djeluje na nas važno učenje važno znanje pomjera našu pažnju naše misli utiče na našu volju na naše osjećanje a kad Apostol i učitelj crkve, održi slovo mi, braće i sestri, kao da ništa govorio nije. U tome treba da prepoznamo veliki problem i svoju veliku slabost. Slobodno, braće i sestre, nemojte da se plašite, tu je e, i naše. Kad otkrijemo koliko smo malo umni. Pazite, prava maloumnost. Apostol govori učitelj crkve. I vidite, crkva ga neće mijenjati. Do danas ga nije mijenjala, neće ga mijenjati do kraja vremena. Crkva, braće i sestre, ona se ne privagođava našoj svijesti. U smislu ne razumiju, aj daj nešto drugo, daj nekog drugog. Pavla više niko ne razumije, daj mijenjaj ga, daj nekog drugog. Ne, braći i sestre, duh sveti, drži svoje apostole, ne promijenljivo. I do kraja, razumijeli mi njih ili ne, oni će do kraja biti apostoli Hristovi i govoriti ono što im je dano da govore, propovjedati, sijati, zračiti besmrtnom svjetlošću u prostorima tame, i kogod je željan istinske svjetlosti, u njima, to jest u njihovoj propovjedi, naći će je, u izobiju. Pored heruvima, mnogo okih, za koje malo koji znade, malo ko računa na njihovu pomoć, pored šesto serafima, o kojima vrlo malo razmišljamo, braće i sestre, na koje se uopšte ne nadamo čija imena ne znamo, pomoć njihovu ne tražimo, i pored svih drugih bestjelesnih sila, mi na nebesima i iznad svih njih imamo gospoda našega, Isusa Hrista, Sina Božijeg i Sina Djevinog, Jer Otac Nebeski ima Sina koga će nam dati, predati. Sin nam se dade, kviče sveti prorog Isaija. Dobili smo Sina, braćo i sestre. Sina očevog. Zamislite kakav je to blagoslog. Posjećivali su nas i angeli i Danas nas posjećuju, ali oni dolaze da nam pomognu, da priđemo sinu očevo i da se sjedinimo sa njim. Kako i gdje? Kroz svete tajne naše svete crkve. Zemlja, braći i sestri, planeta Zemlja ili ajmo užeg naša zemlja naša država naš grad imajući u sebi crkvu imaju braće i sestre nebo otvoreno jer je sin oca nebeskoga oče naš koji si na nebesima koji jesi car nebeski Kako oca nazivamo i kako mu se molimo. Dao nam je sina svojega. Dao nam ga je braće i sese tako što se začeo i oboplotio od majke, koja je jedna od nas, od presvete bogorodice. Zamislite kako je to divna tajna, divan događaj. Predivan domosloj spasenja, način spasavanja, da Sin Boži jedinorodni postane jedan od nas, da ga žena rodi bez oca na zemlji. Da se začne u njenoj utrobi od Duha Svetoga da primi krv, To je splot, tijelo Naše tijelo od nje I da nam se rodi Braće i sestre Da nam se rodi novi čovjek Novo dijete Da nam se rodi Bog u tijelu Da raste I da živi sa nama Da bude jedan Od nas, braće i sestre Da bude naš I mi Njegovi. Još uvijek se nalazimo u prostoru praznika svjetlosti, praznika bogojavljenja. Otac, pošto je sin porastao i došao do punoće u 30. njegovoj godini, a i na bezbrojne druge načine ukazujući da to dijete nosi u sebi braću i sestre, Božanski pečet, božansko porijeklo, da on, iako hodi po zemlji, nebesima vlada, iako živi na zemlji, život svemu mu daruje, da je on, Bog u tijelu, vječnost, u vremenu, istina, u prostoru laži i svjetlost velika u tam i velikoj u tam i ovoga svijeta da je on život vječni u dolini smrti i otac ukazuje na njega i govori duhom svetim ovo je sin moj dubljeni koji je Po mojoj volji. Njega slušajte. A on, braće i sestre, tada počinje da govori. Otac je ukazao, duh sveti precizno potvrdio očev glas. Ovo je, otac govori, a duh sveti direktno na glavu. Duh Sveti prati očev glas. Otac kaže, ovo je, a Duh Sveti u vidu golube silezi na njega. Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. A on, evo danas, u ovom evanđelju govori i kaže, pokajte se približilo s carstvo nebesko. U one dane poče da propovjeda, kaže sveto Ivanđelje, Jovan Krstitelj je završio svoju misiju, izvršio je i ispunio blagoslo Boži, izvršio svoje poslušanje i predao nas njemu. Evo za mnom ide onaj koji prije mene bješe. Njemu vas predajem, kaže sveti ovaj. I povlači se. I gospod nas prihvata, braći sese. Znate kako je to uzvišen trenutak u vremenu. Braći i sese, od tog trenutka vrijeme se razdvaja. Moj sej. Razdjelitelj vode, more se razdvaja pred njim, a pred ovim koga mojcije samo predobražava, vrijeme se razdvaja. Smrt, braće i sestre, puca, grijeh bježi, bolesti bježe, pa mi ne možemo da prođemo skupi se tamo nekakva kombinacija malignih ćelija i udariš glavom u šta u kancer i tu ti se put zatvorio ti si planirao svu zemlju da osvojiš i odjednom udariš o nekoliko kancerogenih ćelija i rampa se spušta grob se otvara Rodbinaga ga priprema Iako ti to ne znaš, kolege više ne računaju na tebe, vojnici te više ne smatraju vojvodom, narod te ne poštuje više kao cara ili predsjednika, razbojnici te više ne poštuju kao harambašu jer... Rampa je spuštena, bolest se pokrenula i kraj, tvoj život se zaustavi, ide naniži ka grobu. Tako, brađaj i sestr, biva i sa moćnim ljudima nekoliko kancerogenih ćelija i kraj. A da ne govorimo o rampama vremena, mož da živiš stotinu godina najviše, a ko danas Dopredo 100. godine Vrijeme kida Spušta rampu Neki požive 20 Neki 25 Neki ni toliko A neki se sa kateterima probijaju Do 40. 50. Neki idu bez ruke Neki bez noge Neki bez organa Koje vade umeđu vremenu Ja su bolesni Neki koji imaju malo više zamijene par bubrega, ne bili još desetak metara, istrčali ili deset minuta više živjeli. I na to nam se sve život, braći i sesto. Neki ne mogu ni toliko, pa skoče sa zgrada. Ubiju se. Eto kako ljudi žive u dolini smrtu u dolini laži, u dolini grijeha, u carstvu demona. A ovaj, braći i sese, koji nam se javlja, koji nam se otkriva, na koga Otac ukazuje i, si, i Duh sveti si ulazi i počiva, pred njim se, braći i sese, sve otvara. Vrijeme se otvara. Smrt Bježi od njega. Bolesti bježe od njega, braći i sestri. Džavolu drhte od imena njegovog. I dan danas, kad se čuje ime gospodnje, braći i sestre, znači, demonima koljena rade, to može svaki onaj koji vjeruje u njega kao sina Božijeg. Kad izgovorimo ime gospodnje, Kada izgovorimo Isusovu molitvu, demoni, koliko god da ih je oko nas, moreju da odskoče, braći i sestre, od imena Božijeg. On nas je prihvatio, braći i sestre. Znate kako je to veliki trenutak, koji mi uopšte ne cijenimo, došao je i prihvatio nas. Počeo da nas liječi, da nas uči, da nas prosvećuje. Došao da nas vodi, braće i sestre, kao Mojsej da nas vadi iz robstva egipatskog. Iz robstva onog umnog faraona, satane, iz robstva grijeha. Jer Egipat je simbol grijeha, razvrata, magije, oglaži, robovanje. Došao, prihvatio nas, i pazite, došao kao čovjek, braće i sestre. Ne navodi nas sa nadnebesnih visina, nekim džojisticima, nego je sišao i postao jedan od nas, uzao prirodu, postao čovjek. I jedan od nas, braće i sestre, na koga je otac ukazao da je jedan od trojice, Ovo je sin, moj, ljubljeni, kaže otec. Pobratite pažnje, na te, pažnje na, na te riječi. Ako to ne zapamtite, braći i sest, ništa vam životi neće valjati. Ako to do sad nije se čuvi, životi vam ništa ne valjaju, to mora nepresano šminkom da se pokriva i taj smrad kozmetikom da se prevlači. Ništa to ne valja, tu nema nikakvoga života. To je sve grijev, to je sve smrt, to je sve laž. Života nema izvan njega. Puta nema izvan njega, braći i sestri. Istine nema izvan njega. I on, došavši, preuzeo nas je. To je, braći i sestre, trenutak. U istoriji na koji moramo da obratimo posebnu pažnju. Proroci se povlače, vraće i seste. Jovan, najveći među prorocima. Pazite, proroci su veliki ljudi. Najveći ljudi u starom zavjetu. I svi ga najavljuju. Doći će, doći će, doći će, doći će do Jovana koji ga... Viđe da jeste došao. Gle, jagnje Božije. Na Jordanu je bio svjedok. Kum, braćo i sestre, ovom velikom događaju. Vidio je i posvjedočio da ovaj zaista jeste sin Boži. Ako više, braćo i sestre? Svi proroci. Na čelu sa svetim Jovanom svjedoče da jeste, neka sad proroci, nego angeli potvrđaju da jeste. I to prvi među angelima i Mihailo i Gavrilo, a povrh svega toga sam otac, roditelj braća i sese govori ovo je dijete moje, ovo je sin moj a duh sveti u vidu govuba potvrđuje očevu riječ. Šta ćemo mi, braći i sestri, više? Jeli, li? Šta oćemo mi više? On je došao i počeo, braći i sestri. Koga ne prepoznaje, vidite, ako nismo čuli očev glas, ako nismo povjerovali duhu svetom, ako nismo povjerovali Jovanu Krstitelju, teško nam, teško, braći i sestre, i preteško. Zašto? je on otvara usta i počinje da govore. Ako ga ne slušaš sa pažnjom, koja priliči Sinu Božijem, to je samom Bogu u tijelu. Teško tebe. A koga budeš slušao kao Boga, život ćeš imati i u vremenu i naslijedit ćeš i onaj vječni. Zato ovaj poziv, pazite, obratite pažnju, on je aktuelan. Gospod je onda počeo I do dana današnjeg govori i uči. On našoj generaciji pristupa, braćo i sese, kao da prvi put stupa u akciju. Kao da smo mi prva njegova čada. Kao da nikog prije nas nije sreo, nego smo mi prvi i svu svoju pažnju nama je posvetio. Pokajte se, kaže on nam. Ima on učenike, braći i sestre, širom planete. Ima učenike kroz sva vremena, imaće ih i posle nas. Ali danas nama govori, evo baš u ovom hramu koliko nas je sabrano, on nama govori, pazite, tu su prve riječi, prva pouka, prva lekcija gospodnja. Preuzimanje, vidite, više nas ljudi ne liječe. Više nas proroci ne ohrabruju. On sam, Bog proroka i tvorac celokupne tvari. Onaj kroz koga je sve postao, braća i svesa. Sve. I nema ništa da postoje da nije kroz njega postao. onas nas prihvata, preuzima da nas spasava, moćno da nas spasava. Pazite, sve mu je pokoreno. Pa nema nikakvih problema, ni dilema, braći i sese. Sve mu je pokoreno. Sem naša bolesna, slobodna volja. Ona može da kaže, neću, ne želim, hoću nešto drugo. Ne želim carstvo nebesko, ne želim ni tebe, ne želim ni tvoga oca, ne želim ni duha svetoga, ne želim ni Jovana Krstitelja, ni jednog proroka, ne želim da slušam ni apostola Pavla, ni Petra, ne želim da slušam crkvu, neću da budem poslušna ili poslušan, hoću da živim ovako. Hoću da se zabavljam, hoću da uživam. Hoću da griješim. A gospod kao i sjelitelj, znajući za naše bijesnilo, polako pristup. pa kaže, pokaj se, pokajte se, približilo se carstvo nebesko svima nama, on to poručuje, braći i sese, vidite, nemojte to da provlačujete kroz one one, one gruve uši, čujte ovu riječ, potrudite se malo, evo imamo u crkvi sve usvoje, potrudite se da ove riječi ozbiljno čujete, da ih doživite, kao poziv Boži. Ovo poziv Boži, braći i sese, gospod ne privlazi čoveku kroz poziv da se pokaje, Pokaj se. Mi dolazimo uporno, tražimo, tražimo, tražimo. Čekaj, pokaj se prvo. Promijeni se. Promijeni svoj odnos prema mene. Ovih dana slušamo ljudi tu u prazniku Bogojavljenja. Pa se žale, pa se žale, pa se žale, pa problemi, pa nevolje, pa muke, pa patnje. A čekaj čoveče, gdje je tu Sveta Trojica? Če ti je spasitelj? Nijednom riječu da ga spomenem. Niđe oca, niđe sina, niđe duha svetoga, niđe Jovana krestitelja. A gdje si ti došao? Nisi čuo poziv. Pokaj se, promijeni se. Promijeni svoj odnos prema meni. Otac, nema drugoga sine, ja sam jedini, jedinorodni. Bez mene nema ti života, bez mene nema ti spasenja, bez mene nema ti mira, nema napretka, nema bogatstva, nema radosti, nema, nema nade, nema ljubavi. Ničega nema, braći i sestre. Sve to ovdje kaže, prorok govori, kaže narod koji sjedi u tami mi smo narod braći i sese koji sjedi u tami pod show program nama jedina svjetlo svjetlo svatrometa mi u tami živimo mi se u tami zabavljamo braći i sese mi sjedimo u tami dakle navikli se Taj narod u ličnosti Gospoda Isusa Hrista treba da dočekaj vidi veliku svjetlost. A nije on došao, braću i sestre, sa baterijskim lampam. Nije on došao sa pozajemljenom svjet, svjetlošću. On je došao da bude svjetlost i to velika svjetlost. Mijenjajući naš odnos prema njemu, mi svjetlost mijenjamo, a On je svoju svjetlost ostavio crkvu. Zato danas, kad čujemo poziv na pokajanje, pokajte se, Gospod kaže, mijenjajte odnos prema crkvi. Pritom taj poziv, braći i sestre, Gospod upućuje svima. Jer nema nikoga iznad njega, nema nikoga koje je ravan njemu od ljudi. I sve je, braću i sestre, pod njegovom vlašću. On poziva sve narode, sve strukture, braću i sestre, od samoga vrha do dna. Zato nemojte nikoga osuđivati prije suda Božije. Nema osuđivanja, broći ses Ko sudi, ko osuđuje, smrtno griješi. I tako mi će život biti sve teži i teži. Jer se drznuo da vlast Božju preuzme. On je sve pozvao. On najveće grešnike, najokorelije grešnike poziva. Kaže pokajte se. Približilo se Carstvo nebesko. Vratite se crkvi. Ja sam u crkvi. Crkva je moje tijelo. U crkvi sam ostao prisutan duhom svetim. U se dajem kao sin Boži. U crkvi nudim život vječni. Zato pokajte se, vratite se crkvi I tamo ćete naći vrata koja uvode u carstvo nebesko, u carstvo oca i Sina i Svetoga Duha. Čujmo, braćo i sese, riječi gospodnje, priđimo, nemojte da se plašite, braćo i sestre, nemojte da ste strašljivi, da ste sumnjivi, pripadnite slobodno gospodu. Kažite, evo, pozvao me, krenuću. Ma kućeš, kaže žena, ženo, ajmo zajedno. Ajmo svi, pozvao nas je, pa ćemo preko vode ako nema puteva, ako su zatvoreni, vodom ćemo da gazimo. Ako treba, vraći se sese, vazduh će da nas nosi. Ako ne može drugačije, angel i sveti su tu, Da te dignu na krilo I da te dovedu do crkve Ako je ogan I kroz ogan ćemo proći Ako je sječivo mača Sječivom ćemo hoditi Ako su cijevi Braću i sestre Kroz cijevi ćemo prolaziti Na njegovu riječ I na njegov blagoslov Krenućem saborno crkveno, liturgijski i nemojmo ničega da se plašimo, braći i sas, jer to nije naša gordost, to nije naša samovolja, znate, nego blagoslov koji smo dobili primamo, pokajite se. Dakle, blagoslov A mi kažemo, nek je blagosloveno, promijenit ću. Svoj život ću skladiti sa životom crkve. Neću više da budem licem je. Neću više farisejski, neću jedno u crkvi, a drugo u svijetu. Neću jedno pred oltarom, a drugo tamo, iza grehovnih panoa i zavijesa. Nego ću svim svojim bićem uz pomoć Božju da krenem ka Gospodu. Sa tvrdom vjerom da Gospod neće iznevjeriti, da će me starstva nebeskog, udostojiti zajedno sa svima onima koji se pokajaše, kroz pokajanje svetoj trojici pokloniše, kroz majku crkvu života vječnog udostojiše. Koga i mi da se udostojimo, molitvama one koja je svojim dojkam, hranila onoga koji će nas da nas nahraniti kroz svetu čašu koji hrani sve hrišćane odane crkvi svetih apostola koji hrani i angele, koji će nas hraniti, braće i sestre i u beskonačnoj carskoj vječnosti. Njemu slava i hvala va vijek. Amin. Sre sestre primaju život Oni koji su se krstili u ime živoga Boga, u ime Svete Trojice, oni koji nisu kršteni, oni ne privaze. A oni koji privaze, braćo i sestre, oni vjeruju i radost sa ushićenjem miješaju, jer pristupaju onome... Koga je Otac dao i koga je Duh Sveti posvjedočio. Taj glas, braćo i sestre, samo ne bi bilo baš dobro da ovdje odjekne, jer ne bismo ni na nogama bili kad bi Otac posvjedočio direktno da je u svetom putiru krv i tijelo njegovoga sina. Zato je važno, braćo i sestre, da Učimo u crkvi, da znamo i da vjerujemo, da u svetom putiru imamo i da iz njega primamo tijelo i krv njegovoga sina, očevoga sina jedinorodnog, koji nam je kroz djevu došao. To je, braćo i sestre, najvažnije što treba u sebi da ima onaj koji pristupa svetim tajnama. Ukoliko ne vjerujemo braću i sestri, onda mi nismo dostojni da primimo tu svetinju. To nije braću i sestri kao kad bi vam neko dao milion dolara, to procijenili kao 50 feninga, znate. Ima, imajući takav odnos prema darom. To je neuporedivo opasnije pristupati svetinji, a ne vjerovati da primamo najvrednije što otac ima, najveću vrijednost braća i sese u svima svjetovima. Znate, jer mi smo danas obogaćeni, mi smo maksimalno blagosloveni. Evo sad, kad bismo pošli u nekakvu potragu za vrednim, važnijim, sve svjetove da prevrnemo do nadnebesnog prestola, ne bismo našli ništa vrednije od onoga što nam je ovdje servirano na ovoj časnoj trpezi. Zato je sveta liturgije tako uzvišena. Ali, od pričasnika se očekuje ne svinski, kocki, životinski, neljudski, demonski pristup, nego ljudski i hrišćanski. Da budemo, braćo i sese, fino vaspitani. Da ne jedemo kao svinje, nego kao ljudi, kao hrišćani. Da znamo kome pristupamo, koga primamo. I sa tom sviješću ne da živimo 15 minuta koliko traje čitanje molitava, blagodarstvenih molitava poslije svetog pričešće, nego sa tom sviješću da idemo, braći i sestre, da živimo, da se radujemo, znate, da djelujemo tako oplemenjeni, blagosloveni, znate, o radošćeni, u tom neprolaznom radošću. To niko ne može da nam oduzme, braće i seste. A pa vidite, to nam niko drugi nije ni dao. Kako ono što ti Bog da, neko da ti oduzme. Koji je taj koji će ti to oduzeti, ako ga se sam ne odrekneš? Ajde ga vidimo. Ko može od naroda da oduzme Boga, ako ga se narod sam ne odrekne? Kod od čoveka da oduzme Bog ako ga se sam čovjek grijehom ne odrkne. Zato obraćaju i sestre, pristupajte i čujte glas, ali duhovnim sluхом glas Oca koji govori: "Ovo je sin moj dubljeni i Duh Sveti koji silazi i ukazuje na putir koji svještanih drži." i sa tom vjerom pristupajte i primite onoga koji je radi vas radi nas postao čovjek znate da bi nam božanski blagoslov, božanski život carstvo nebesko darovo a to zaslužuje braće i sestre veliko poštovanje i veliku blagodarnost blagodarnost koja je jača I od vremena, i od grijeha, i od džavola, i od smrti. Tako blagodarnost svi da imamo, a na čemu da blagodarimo imamo i tekako, braći i sest. Zato sa strakom Božim, jelom i ljubavlju pristupite. Evo, nas približavamo se i Svetome Savi. Utorak služimo Svetu Božanstvenu liturgiju, a u ponedeljak svečano i praznično denije uoči dana. A danas, da napomenemo, molitveno se poklanjamo jednoj od čudotvornih ikona Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice, koju evo imate priliku da cjelivate i na, na, lon, na lonju ovog hrama, koju je Sveti Sava, braći i sestre, dobio na jedan čudesan način od njegovog zaštitnika imenjaka Save Osveštanog, koji je živio vjekovima prije njega, usnivač čuvene lavre Svetoga Save u Palestini, koja do dan danas sve šteno dejstvuje čudesni veliki otac crkve i on je zavještao vi to neki znate ali radi oni koji ne znaju zavještao je da pošto je to bila njegova ikona da je predaju mladom monaku carskoga porijekla koji će njegovo ime da nosi koji će doći da se pokloni u toj obitelji i kad bude došao da mu je predaju i tu ikonu i žezalu Patericu Svetoga Save. Ova ikona je došla u ruke našeg Svetog Save, koji je kasnije išao na pokloničko putovanje da se pokloni svom zaštitniku i zaista Paterice koja je padala pred njim posvjedočila je da je to taj monak. Bog zna da je, sese, koja je to mistična veza i koji je to blagoslov koje smo mi preko Svetog Save primili. Ali ono što sami treba da znamo i danas da prepoznamo, jeste da u toj ikoni Majke Božije, koji je veliki Sveti Sava osvećeni, zavještao ne samo Svetom Savi kao monaku, nego kao arhijepiskopu jednog naroda, prosvetitelju jednog naroda, da preko te ikone, kao preko nekog sveštenog simvola. Čitav narod i svi oni koji budu u duhu naslednici i učenici Svetog Save prepoznaju u majci Božjoj hraniteljku, zaštitnicu, pokroviteljku. I to je, braći i sestre, velika pouka, veliki blagoslov Svetoga Save, srpskoga svima onima koji ga se do danas drže. I zato... Ova ikona ide, prethodi prazniku Svetog Save, da bismo smo znali da je Sveti Sava, braćo i sese, učitelj crkve, ravnoapostolni učitelj crkve, i kao i svi drugi veliki Sveti apostoli, sin crkve i vjerni poštovalac, sinovski odan presvetoj bogorodici. Jer ni jedan Sveti apostol, braćo i sestre, Ne postoji, a da nije od njegova, da nije nahranjen, podojen blagodaću koja nam se kroz majku Božju dava. Zato i mi, kao učenici crkve, kao sinovi crkve, kao sinovi Svetog Save, ne možemo ni njega proslaviti, niti u crkvi živjeti, ako ne poštujemo presvetu Bogorodicu. Onu koja nam je gospoda odhranila svojim lijekom i dala nam ga da nas on danas hrani svojim tijelom i svojom krvu. Dakle, nema ni crkve, nema ni dana, nema ni radosti na zemlji, braću i sestre, ako ne dođe kroz majku Božju. Zato je crkva ispunila želju svetome Savi da se majka Božja mlijekopitateljnica koja se čuva u njegovoj svetogorskoj isposnici, koju je posvetio Svetom Saviju svećenom, ona se tamo nalazi na, na ikonu stasu na ovoj strani, što je izuzetak na mjestu gdje je gospod, tu sto ikona mlekopitateljnica. Da svjedoči ukazuje srpskom narodu i svima drugima koji je naš put i koje je naša majka i hraniteljnica i zaštitnica i pokroviteljica zato braću i seste prije Savin dana svjetimo se još jednom majke Božje uzmimo blagoslovce ljevajući ikonu mlekopitateljnicu da bi nas i sveti Sava radosno dočekao pobožne blagoslovene i u duhu pravoslavlja od i vaspitane sinove i kćeri, što je njemu najveća radost i najveći blagoslov koji možemo da mu prinesemo, poštovanje Majke Božje i naravno onoga koji nam se kroz nju rodio u vremenu i na zemlji, a od oca u vječnosti i na nebesinu. Neka bi gospod dao i mi molitvama Majke Božje Da se udostojimo onih pragoslova i onog carstva gdje nas Sveti Sava vodi i gdje nas molitveno priziva, očekuje i daj Bože dočeka. Amin. Danas hvalimo i svetu mučenicu Tatijanu. Ona braći i sese Rimljanka od ugledne familije smatrao je velikom čašću da može biti i kćer nebeskoga cara. Iako su i roditelji bili ugledni ljudi, vrlo bogati rimljani, međutim, poželjela je da bude vječno bogata, a ne samo u vremenu i prostoru, nego da bude kći velikog nebeskoga oca. I to je njegovoj želji Gospod je udovoljio udostajevši je svetoga krštenja i svetoga pričešća kao što se mi danas pričešćujemo. Međutim, za razliku, braće i sestre, od nas, a daj Bože da ta razlika bude sve manja, ona je taj blagoslov primjela ozbiljno. Ona... Od te časti nije htjela da se odrekne ni pokoju cijenu, iako su joj nudili velike svote, novca, velike časti i počasti, a sa druge strane prijetili strašnim i groznim mukama. Nepokovebljiva, vjerna svome ocu, vjerna njegovom sinu, vjerna duhu svetome, izdržava je svaki vid pritiska. A onda Gospod dade da oni koji su je istjazavali vide oko nje angelske sile. U njenom žitiju stoji zapisano kako su vojnici vidjeli četiri angela kako stoje oko nje. I zanimili od straha pokajali se I primili vjeru, primili krštenje krvlju, ostalim mučenici. Tako i mi, braće i sestre, danas stradajući radi vjere. Jer sve što nosimo i svaki put kada stradamo radi naše vjere, koliko god to stradanje na izgled bilo malo, ono je veliko pred gospodom jer stradamo radi njega. Uvijek za pomoćnike imamo svete te bestjelesne sile. Angeli Boži na poseban način poštuju one koji mučaništvom, ispovjedništvom i stradanjem slave njihovoga gospode i cara. Zašto i mi, braćo i sestre, ne bismo pred licem neznabožačkog svijeta odstojali na ovim pozicijama, ostajući vjerni svetome predanju svetih apostola svetih otaca svetoga sale našeg pa i oni koji pokušavaju od tog puta da nas odvoje nudeći nam velike novce ili prijeteći sankcijama i mukama vidjevć, vidjevši nas kako stojimo nepokolebljivi и окружi ангельскимм силам da i oni brać i сестрe буду podsakнутi на покаяні padaвидевший как у нас ангели Чваju i oni pridзu i primeve i braгословvete церкve Kristove to много болje i духху Еванevangelля много ближе nego da rice mirimo bra i сестре Znate one loše forme, ajde da malo popustimo, da, da svijet ne kaže ovo ili ono. Mi popustimo, braci i sestre, ali i angeli odstupe. Kažu, ti ćeš kompromise da praviš, pa ajde onda, sam se snalazi. Mi smo ovdje bili poslani junaku da pomognemo, ispovjednika da štitimo, Da ko je car blagoslovio, ali vidimo ti si krenuo kompromise da praviš. Ti hoćeš prijatelj sveta da budeš. Naš prijatelj ne možeš biti. Mi znamo za Svetu Tatianu, mučenicu. Mi smo krepili Svetu Ekaterinu i Teku i Anastasiju jedno i mnoge i mnoge mučenike i mnoge mučenice. A što ti radiš, oni i one nisu činjale, nego su do krvi, odstojali do smrti, vjerovali i besmrtnog blagoslova se udostojili. Ako i mi, braćo i sestre, praznujući svete te treba tog duha da ištemu duha hrabrosti, duha odvažnosti, da se ne bojimo pred plašljivim duhovima ovoga svijeta, koji se praše istine, plaše se sile Božje, svetosti Božje, plaše se imena Božije, plaše se imena oni koji su radi imena Božje postradali, a jedno od tih za Nečise duhove strašnih imena jeste ime svete mučenice Tatijane koju danas slavimo i koju kao svoju zaštitnicu ima i naša sestra Tatijana. Od njih da učimo, braćo i sestre, i njihovim movitvama da se krijepimo, da održimo duh pravi. I srce hrabro pred naletom ovoga svijeta i njegovim zastrašivanjima i podmićivanjima. Jer nema, braćo i sese, svijet čime da zastraši. Nema on tu snagu koju govori. Nema on ni tu moć kojom se hvali nema on ni to bogatstvo kojim brefira. svijet je braći i sestre taština, taština, taština svijet ima ono što ćemo u grobu da nađemo to je svijet braći i sestre grob crvi raspadanje a u grobu gospoiem bracie i sestra kojenie wota wietcznoga żywota Glob naszego gospoda je swedinia nad swetinnia gospod nasz je żywo oddawac gospod nas nasz bogaty nas wiecznim bogacttwom netrułowweżnim neprowaźnim I čega ima da se plaši onaj koji se gospoda drži, koji ga vjerom ljubi, koji ga u crkvi srijeće i i prima? Koga da se plaši, braći i sesto? Zato treba što više da čitamo žitije naših svetih mučenika, da vidite s kakvom hrabrošću, Oni ulaze u okrešaj sa malovjernim svijetu. To je mnogo važno zato što svijet i danas gleda da uplaši da zaplaši na razne načine. A evo crkva nam svakog dana šalje upomoć nekog od svojih sinova ili kćeri da nam pokaže kako se to vjera živi, kakva je to živa vjera kako se za Gospodu mide kako se sin oče sluša kako se vjera u djela pretače da bi bila spasonost. da bi Gospod dao da i mi naučeni njihovim primjerom i prateći trag njihove mučeničke krvi a tih tragova imamo braće i sestre svuda oko nas samo oni su nevidljivi za tjelesne grehovne oči a oni koji duhovno pogledaju vidjet će ispod sebe mnogo mučeničke krvi I da nije te krvi, braćo i sese, ne bi ni nas danas ovdje bilo. Da nisu mučenici vjeru krvlju čuvali, ne bi ni danas imali ovo što imamo. Zato nemojmo da se obrukamo, nemojmo da se uplašimo, nego čvrstom vjerom, pravom vjerom, tvrdom vjerom živimo I protivimo se duhu nemoćnoga, praznoga, plašljivoga svijeta. Slaveći naše svete matere, svete mučenice, svete oce, svete učitelje, slaveći našu presvetu vladičicu, bogorodicu, a zajedno sa svima njima i svetim angelima slavimo i pokvanjajmo se Ocu koji je na nebesima, Sinu koji je tu sa nama, Duhu svetom koji nas pokuplja, grije i ka Carstvo nebeskom, sigurno i moćno upravlja i vodi. Hristo je među nama, Слава Ты, Боже. Слава Тебе. Слава ты.